Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli Və rəhimli Allahın adıyla Səad Vəl-Qur'ân-i ziz-zikr Səad Öyüd nəsihətlə dolu Kur'an'a ant olsun bəli fi izzə və şiqaq kəfirlər təkəbbür və nifaq içindədillər kəm əhlekna min qəbləhim min qornin fənədə və la təhinə Biz onlardan öncə də neçə-neçə nəsilləri məhv etmişik. Onlar yalvarıb imdat diliyirdilər. Lakin artıq qurtulma vaxtı keçmişdi. Və əcibun əncaəhum. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابِ Öz aralarından onlara xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər gəldiyinə təccüb edərək kafirlər dedilər. Bu, yalançı bir sehirbazdır. أَجَعَلَ الْاَلِهَةَ إِلَاهًا وَاحِدًا إن هذا لشيء عجيب bütün məbudları bir məbudmu etdi Həqiqətən bu əcayib bir şeydir. و طلقوا الملأ منهم أن نمشوا واصبروا على İNNƏ HƏZƏ LƏŞƏYÜN YÜRAD Onların adlı-sanlı adamları çıxıb gedərək dedilər, gedin öz məbudlarınızla, səbirlə davranın. Doğrusu, bu sizdən istənilən bir şeydir. Ma semi'na bi hadha fi al in hadha illa ikhtilaq. Biz bunu axırıncı dində də eşitməmişik. Bu uydurmadan başka bir şey deyil. Unzila alayhi al-zikru min baynina bəlhüm fi şekkin min zikri təkcə onamız zikr vəhi edilmişdir xeyr onlar mənim zikrimə şək gətirirlər xeyr onlar mənim əzabımı hələ dadmıblar Əmindəhüm xazain rahmet rəbbikəl-azizül-vəhhab Yoxsa sənin güdrətli və bəxşədən rəbbinin rəhmət xəzinələri onlardadır Əm ləhüm mülkü səməvəti vəl-ərd və mə bəynəhüma fəl-yərtəqü fəl, fəl da göylerin, yerin və oların arasında olanların üzərində hakimiyyət olara mı verilmişdir? Qoyonda istenilen yolla göyə qalqsınlar. Cündüm ما هنالك مهزوم من الاحزاب بو ordu da evvelki elbir destelər kimi darmadağın ediləcəkdir. Kəzzəbat qabləhum qəumunuh və ad və Onlardan əvvəl Nuh qövmu ad və dirəklər sahibi Firon da elçiləri yalançı saymışdılar. Wasamudu və qavmulutun və əhsabul-əykə ulaiikal-əhzab. Amcinin Samud, Lut qəvmi və Əykə əhli Bunlar əlbir dəstələr idi. İn kullun illa kəzzəbən rusulə fə xəqqa iqab Hər biri elçiləri yalançı hesab etdi və mənim cəzam da gerçəkləşdi. Və mə yənzur həulə Səhətən, vəxidətən, mələhə min fəvəq. Onlar qarşısı alınmaz təkcə bir tükürpədici səsi gözləyirlər. Və qalû rəbbənə, əccillənə qittənə qəbələ yəumil xisəb. Onlar istihsa edərək, Ey Rəbbimiz, Bizim payımızı hesablaşma günü gəlməmişdən əvvəl tezliklə verdidilər. Isbir ala ma yequlun ve zkur abadna Onların dediklərinə səbir et və qüdrətli qulumuz Davudu yadına sal. O taim Allah'a üst tutardı. İnna sahharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil'ashi wal Biz dağları ona ram etmişdik. Onlar axşam çağı və səhər onunla birlikdə Allahın şəninə təriflər deyirdilər. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ الْلَهُ اَوَّابِ Biz kuşları da toplum halda ona rağm etmiştik Hamısı daima Allah'a üst tutardı وَشَدَدَنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ Biz onun mülkünü möhkəmləndirdik, özünə də hikmət və düzgün qərar çıxartmaq qabiliyyəti bəxş etdik. Davudun yanında çəkişənlərin xəbəri sənə gəlir çatdı mı? O zaman onlar divarı aşıb məbədə girdilər. İzdə xalə alə Daud fə fəzə minhum qalū la təxəf xasmān baga ba'duna alə ba'd fəhqun baynanə ilə sawə is-sırat Onlar Davudun yanına daxil olduqda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 إن هذا أخي له 90 و 90 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفنيها فقال اكفنيها وعزني في الخطاب mənim qardaşımdır onun 99 qoyunu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 Biz bunu ona bağışladıq, həqiqətən o, bizə yaxın olanlardandır və onun üçün gözəl qayıdış yeri hazırlanmışdır.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 İnnəl-ləzīnə yadillûnə ən səbililləhi ləhum əzəbun şədidun bimə nesu yəvməl-hisəb. Ey Davud, biz səni yeryüzündə xəlifə təyin etdik. Elə isə insanlar arasında ədalətlə hökum ver. Nəfsin isteyine uyma. Yoxsa o səni Allahın yolundan azdırar. Həqiqətən Allahın yolundan azanları hesablaşma gününü unuttuqları üçün şiddətli bir əzab gözləyir. وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ <النَّار> Biz göyü, yeri və onların arasındakilerini nahaq yerə xəlq etməmişik. Bu kafirlərin zənnidir. Vay o kafirlərin oddakı halına! Əm necağalul lezîne âmenû ve amilu s salihâti fil fil-ərd-i əm necağalul Biz heç iman getirip, yaxşı işlər görənləri yeryüzünde fitne-fesat töredənlərə tayy tutarık mı? Ya da Allah'tan korkanları günahkarlara tayy tutarık mı?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 sənə nazil etdik. Və vahəbənə li Biz Davuda Süleymanı bəxş O necə de gözəl qul idi. Daima Allah'a üst tutardı. İz urid aleyhi bil aşiyyissafinatul ciyad Bir dəfə axşam çağı ona üç ayağı üstündə durub, bir ayağının dırnağını yerə vuran çapar atlar göstərildi. Fə qalə inni Əxbəbtü xubbəl xayri ən zikri rabbi, həttə təvarat bil xicəb. Süleyman dedi, mən günəş üfüqdə batana dək, nemətə olan məhəbbəti Rəbbimiz zikr etməkdən üstün tutdum. Atlar məni əsr namazından yayındırdı. Rüddüüha əleyhəl fətəq məsəhənə bi-sūqi vəl-aʿnāq. Süleyman onları yanıma qaytarın dedi. O atların qıçlarını və boyunlarını vurmağa başladı. Və ləqəd fətənnə Süleymənə və əlqaynə alə kursiyyiyi cəsədən sümmə ənəb. Biz Süleymanı sınağa çəkib taxtının üstünə cansız bir cəsəd attıq. Sonra o tövbə edib qayıtdıq. Qala Rabb-i ğfirli və həbəli mülkəlləyən bəğili əxədim min bə'di, inəkə əntəl və O dedi, ey Rəbbim, məni bağışla və mənə elə bir səltənət ver ki, məndən sonra heç kime nəsib olmasın. Həqiqətən sən bəxş edansan. Fə Biz də onun əmri ilə istədiyi yerə sakitcə əsən küləyi ona ram etdik. Waş-şayāṭīna kullabannā Həmçinin şeytanlardan olan müxtəlif nəqişlər vuran bənnaları, dalğızçıları və axarinə muqarrinin fil asfand və başqalarını da zəncirlənmiş halda ona tabi etdi. Bu ata ona fəmnün ö ömsək bəğir hisab. Və buyurduq. Bu bizim hədiyəmizdir, Bunlardan istədiyinə versən də, verməsəndə səndən haqq hesab tələb olunmayacaqdır. Və inne lehu indana luzulfa və husn Həqiqətən o bizə yaxın olanlardandır və onun üçün gözəl qayıdış yeri hazırlanmışdır. Və zikr abdənə Əyyub iznədə rəbbə onu anni məsəni şeytan binus bin və azab Qulumuz Əyyub da yadə sal. Bir zaman o öz Rəbbinə yalvarıb demişdi. Şeytan mənə bəla və əzab toxundurmuşdur. Orkund birecilik. Haza muhtasalun baridun ve şarab. Biz ona dedik: Ayağını yerə vur. Budur yuyunmaq və içmək üçün sərin su. Wa wa habna lahu ahlehu ve mislhum ma'hum minna. Rəhmətən minnə və zikrali ulil əlbəb Bizdən bir mərhəmət və ağıl sahiblərinə bir ibrət olsun diyə ona ailəsini yenidən və üstəlik bir o qədər də əlavə övlət bəxşətdik Və xüzbiyədikə dıqsan fədribbihi və la təhnəs İnna vecdnahu sabira. Ni'mal Biz ona dedik: Elmə bir dəstə çubuq götür və onunla arvadını vur. Andını pozma. Həqiqətən biz onu səbr gördük. Necə də gözəl qul idi. O daima Allah'a üst tutardı. O <Sessizlik> zkur və bəsirət sahibi olan qullarımız İbrahimi, İshaq və Yaqub da yadə sal. İnna akhlasnahum bi khalisatin li Biz onları axirət yurdunu sadiq ürəklə andıqlarına görə seçtik. Wa innahum 'indana min al-mustafayna al Həqiqətən onlar bizim yanımızda seçilmiş ən yaxşı kimsələrdəndirlər. Və əzkur İsmailə və əl-yəsəyə və zəl və kullun minəl-əxyər İsmaili əl-yəsəyi və zül-kifli də yada sal. Onların hamısı ən yaxşı kimsələrdəndir. Həzəlik və innal lilmuttaqina lhusnəmab. Bu bir xatırlatmadır. Allahdan qorxanları gözəl bir qayıdış yeri gözləyir. Cennəti adnəm Müfətəxətən ləhumul əbvəb Qapıları onlar üçün açılmış ədim bağları Muttəkiinə fiyhə yəd'unə fiyhə Bifəkihətin, kəsirətin və şərab Onlar orada taxtlara dirsəylənib çoxlu-çoxlu çoxlu meyvələr Və cənnətə məxsus içkilər istəyəcəklər. Və əndəhüm qasiratüb tarfi ətrab. Onların yanında gözlərini ərindən çəkməyən həm olacaqdır. Həzə mə tu'adunə liyyəvmi il Həsablaşma günü üçün sizə vəd olunanlar bunlardır. İnnə həzə lə rizquna mə ləhu Bəli, bu bizim verdiyimiz neymətdir. O, tükənməzdir. Həzə وإن للطاغين لشر <آب> bax belə şübhəsiz ki azğınları da çox pis qaydış yeri gözləyir cehənnəmə yəsləunə fa bisləmhə yanacaqları cəhənnəm ora Nə pis yataqdır. Həzə fəl-yəzvquhu və və Bu, qaynar su və irindir. Qoy onu tatsınlar. Və əkhər min şəklihi ezvəc. Şəfirlər üçün əzabın buna bənzər başqa növləri də vardır. Haza <gülüyor> başçılarına deyiləcək. Bu sizinlə birlikdə Cəhənnəmə girən dəstədir.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 Onun əzabını odda ikiqat elə. Qalū mā lanā Günahkarlar deyəcəklər. Bizə nə olub ki, dünyada ikən pis adamlar saydığımız kişiləri burada görmürük? Ətə xəznəhüm sihriyən əmzəğətənhümül əbsar Biz onları haqsızcasına məsxəriyə qoyurduq. Nə isə onlar gözə dəymirlər. İn nəzəlikəl haqqun təxasum əhlənna Şübhəsiz ki Bu ot sakinlərinin bir-biri ilə hərcətləşməsi bir həqiqətdir. Qul innamənzir və məmin mən yalnız xəbərdar edənəm. Tək olan, hər şeyə qalib gələn Allah'tan başqa məbud yoxdur. O göylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir. O, qüdrətlidir, bağışlayandır. Kul huve nabaun azim. Deçi o böyük xəbərdir. Siz isə ondan üz döndərirsiniz. Ma Ali toplum mübahisə apararkən Mənim onlardan heç bir xəbərim yox idi. İyyu hā ilayya illā annamā ananadhīrum Mənə ancaq açıq-aydın xəbərdar edən olduğuma görə vəhyl olur. İz qalə rəbbukə lil mələikəti inni xaliqun bəşəran min tiyin. Bir zaman sənin Rəbbin mələklərə belə demişdi, Mən palçıqdan bir insan yaradacaqam. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ مən ona surət verib öz ruhumdan üfürdüyüm zaman ona səcdə etdim. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ Mələklərin hamısı birlikdə səcdə etdi. İllə İblis əstəkbərə və kənə minəl kəfirin. Yalnız İblisdən başqa. O, təkəbbür göstərdi və kafirlərdən oldu. Qala ya İblis, mə məna'aka ən təscüdə limə xaləqtü biyədayn.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 Qalə ənə xayrun minhü xaləqtəni minn nəərin və xaləqtəhə minn tīn. İblis dedi, mən ondan daha xayrləyəm. Çünki sən məni oddan, onu isə palçıqdan yarattın. Qalə fəxrıc minhə fəinnəkə rəcīm. Allah dedi, çıx oradan, sən artıq rəhmətimdən qovulmuşsan. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ Haqq-ı hesab gününə qədər, lənətim sənin üzərində olacaqdır. قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي İlə yəvmi yubəəsun İblis dedi Ey Rabbim Onlar dirildirəcəkleri günə qədər Mənə mühələt ver Qâle fe inneke minəl münzərin Allah dedi Sen mühələt verilənlərdən sə İlə yəvmi l-veqəti l vaxtı məlum olan günə qədər İblis dedi: Sənin qüdrətinə and olsun ki, onların hamısını yoldan çıxaracağam. İllə ibadək minhumul sənin seçilmiş İhlaslı kullarından başqa. Qâle fel həqq vəl həqqa eqûl. Allah dedi, budur hak, men yalnız hakkı değirəm. Leəmlə ennə cəhənnəmə minnke və minn mən tebi'ake minhüm ecma'in. Mən cəhənnəmi səninlə və sənə tabi olanların hamısı ilə dolduracam. Qul mə əsəlikum ki, mən buna görə sizdən heç bir mükafat istəmirəm və mən özümdən bir şey uydurmağa çalışmıram. İn huve Bu Qur'an alemlərə ancaq xatırlatmadır. O ale ta'lamun Siz onun verdiyi xəbəri bir vaxtdan sonra mütləq biləcəksiniz.